Urteak dira bidazoaren bi aldeetako jarduer ekonomikoak sustatzeko proiektuak martxan direla. Honekin batera Euskadiak kitanea erakunden arteko langidezari Nafarroako gobernuaren parte hartzea gehitu behartzaio. Hortaz, poktefa Europako dirulaguntzen bitartez, mugazkendiko hainbat proiektu garatzen ari dira. Competitif Eko, Euskadi Akitania eta Nafarroako enpresen kompetitibitatea sustatzeko helburua duen proiektua aurkeztu dute. Bayonako Komertzio Ganbarak du proiektunen gidaritza, peinat jauregi Bayonako Komertzio Ganbarako kidea eta Competitif Eko proiektuaren hitz egin dugu. Bai, ideea da, bon, emengo Akitania eta Euskadi eta Nafarroaren artean, egitea, elgarrekin lan bat, beleziki ekonomia, mailan, eta kompetitib uh, argloan, lehiakortasun arglo horretan, uh, elgarrekin gauzak egitea. Zeren, uh, Europak eskatu zuen errealde eh, bakotsari uh, finkatzea ziren egentzako ardatzak. Nahizutena, uh, lehiakortasunean eta bereziki berrikuntza eta ikerketa mailan, uh, nun nahizuten indarrak bere ezi. Eta guk, ikusten dugu bakotsak bere aldetik gineak zituela, eta guk uh, nahiago Ginoela ere mugaz gaindiko arremanak ah, baititugu aspaldi ah, Bai uh, Gipuzkoa eta Bai bai Ionaren artean uh, Nahi ginoela saiatu ba, iluen artean edo gutienez bien artean ea zerbait lortzen lan ginoen uh, elkarlan bat, berezekik gure lantegi eta laborategi Gaur-gork gaur, ezpenean entzun izan dugu baitare kompetitifeko proiektunen alburutariko bat, bi polo sortzea da, bi innovazio polo e, sortzea da, aldi oso pixka bat azaldori. Bai, iraganean ez dut dena zentratu nahi horretan baren iraganean egin izan dugu antolatu izan dugu polo silikono likida bat eta hori zen konkretuan be, empresak bi aldetakoak elgarretaratu eta gai zaiteko bezero bati produktu bat edo serbitxu bat eskaintzea. Eta orduan duan, hori or, egiteko, ba, begiratzeko hor dez, hemendik ba, begiratzea begiratzeko gure onduan dagoen. Eta hori lortu ginoen, eta uh, erran behar da, molde fabrikante bat hor hemen peraldean, eta egualdean laborategi <coughs> eta ingetatzeali bat uh, uh, batzuk, atseman genituen, eta helgarren artean, be, bezero bat etorzen leharik hori eskatzeko, ba, normalean, Europa mailan, Alemanian, Eta Austrian, haitxe maiten jero lakoak, bainan hemen ez zegoan. Eta ordoan idei ortatik abiatuta, uh, pentsatu dugu, behar zela orla, zerbait zendu izan duguna historian mm. uh, gauzatu eta ikerketa be, eta berizieki metodoarekin lan egin eta ortako muntatu gine proiektu hori, zenta orkestrak egualdean uh, badu hain uh, itzo uh, marrokte ospatorritu eta berak lehiak ortasunean ezugarrizko uh, lan bat ere mandu Euskarimailan eta kanpoan ere, da nafoarekin ere mm -hmm. e, lan egin izan dutena eta gurekin ere pakta iretzan eta orduan erekin nahi genuen ikusi, o, ikuspegi orokor bat etekabiatuz ea beste bide batzuk hartzea egin ginen eta bere ezi sortzea inguru giro bat Elgarren arteko, lan egiteko, ez bakarrik bi poloriek sortuko ditugunak 2008 arti, baizik eta ere, uh, oinarri batzuk uh, finkatzea hor, behelduden, uh, on, ondoko hamarretan, hamaroktetan, ikustea be beste proiektu batzuk, beste lankideza, partaidetza batzuk uh, sortzea. Baionako Komertzio Ganbararekin batera, Geipuzkako Komertzio Ganbara, biartean mugaz bestaldeko enpresen garatzeko elkartea, sodena, Nafarroako garapen agentzia, eta horriak Orkestra, Leak Hortasunarakako Euskal institutua parte hartzen dute, konetitiv eko hiru urtetarako proiektua da, eta Euskal Herriko enpresen konpetitibitatatea indartzeko xeea du.